Utanför Villa Willekulla satt Pippi, Tommy och Annika. Pippi satt på ena grindstolpen, Annika på den andra och Tommy satt på grinden. Det var en varm och vacker dag i slutet av augusti. Ett päronträd som växte alldeles in till grinden sträckte sina grenar så långt ner att barnen kunde sitta och plocka de godaste små gulröda augustipäron utan större besvär. De mumsade åt och spottade pärons grottar ut på vägen. Villa Villekulla låg just där den lilla stan slutade och landet började och där gatan övergick till landsväg. Folket i den lilla stan tyckte mycket om att promenera utåt Villa Kullehållet för däråt låg stans vackraste omgivningar. Bäst som barna satt där åt päron kom en flicka gående på vägen från stan. Nå fick Shen på barnet stanna då och frågade: "Har ni sett min pappa gå här förbi?" "Mjau, sa Pippi, hur så kan det ut hade han blå ögon." "Ja", sa flickan. "Jag lagom stor, inte för lång och inte för kort." "Ja", sa flickan. "Svart täta och svarta skor." "Ja, just det", sa flickan ivrigt. "Nej, den har vi inte sett sa Pippi bestämt." Flickan såg snopen ut och gick utan ett ord. "Vänta lite", skrek Pippi efter henne. "Vad har han för intskallig?" "Nej, det var han visst inte så afrikansk ilsket." "Tu för honom", sa Pippi och spottade ut en päronsskrott. Flickan skyndade iväg men då ropade Pippi. "Hade han nå naturligt stora öron som räckte ända ner till axlarna?" Nej, så flickan och vände sig häpen om. Du menar väl inte att du har sett en kar gå förbi med så stora öron? Jag har aldrig sett någon som går med örona, sa Pippi. Alla jag känner går med fötterna. Äsch, vad du är dum. Jag menar, har du verkligen sett en kar som hade så stora öron? Näe, sa Pippi. Det finns ingen människa som har så stora öron. Det vore ju bara råkt. Hur skulle det se ut? Man kan inte ha så stora öron åtminstone är inte här i landet la hon till efter en tankfull paus. I Kina är det ju lite annorlunda. Jag såg en gång i Shanghai en kines. Hans öron var så stora så han kunde använda dem till slänkappa. När det regnade kryp han bara in under rörorna. Här hade det så varmt och skönt som helst. Fast örorna hade det ju så lagom trevligt förstås. Om det var särskilt dåligt väder brukade han erbjuda sina vänner och bekanta att slå läger under hans öron. Där satt de och sjöng sina sorgmodiga visor medan det ruskade över. Mua, vua, vua, de tyckte mycket om honom för hans örons skull. Hajshang hette han. Ni skulle ha sett när High Chance sprang till sitt arbete på morgnarna. Han kom alltid sätande i sista minuten för han tyckte så mycket om att sova länge på morgnarna. Hon kan inte tro vad det såg sött ut när han kom rusande med öronen som två stora gula segel bakom sig. Flickan här är hejdad sig och stod med gapande mun och höll på pippi. Och Tommy och Annika koms inte för att äta fler päron. De var fullt upptagna med att lyssna dig också. Han hade fler barn än han kunde räkna och den minsta heter Petter sa Pippi. Ja men inte kan ett kinesiskt barn heta Petter invände Tommy. Det var just vad hans fru sa åt honom också. Inte kan ett kinesiskt barn heta Petter sa hon. Men Hai Xiang var så förfärligt än vi så han sa att antingen skulle ungen heta Petter eller också ingenting alls. Och så satte han sig i törn och drog öronen över huvudet och bara tjurade. Och då måste hans stackars fru ju medse förstås och ungen fick heta Petter. Ja så sa Annika.